Thank you. Povestea a celor șapte stele Traducere și dramatizare radiofonică de Marga Dulescu, după Alexandru Dumas. A fost odată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 Cei de careoasă, sire, mi de tuneți și fulgere! Oh, cei de careasă, să-i faceți pe oameni fericiți, cei de bizară, sire, cei de bizară, să faceți oameni fericiți? Sunt hotărili! Să vină la mine cele șapte stele ale septentrionului!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 Fericiți! Însă, <gri> pentru că ei nu apreciază fericirea dacă l dai pe gratis, vă cer să le o vindeți. <gri> oh, să le o vinde. oh, Vom face așa cum ordon, sire.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 Steaua numărul 3. Vei, vei vinde sănătate. O, o, o, o, tu steaua numărul 4. Da. Vei vinde longevitate. Sire. O. Tu steaua numărul 5. Da, sire. Vei vinde onoare. Da, sire. O. Tu steaua numărul 6. Da? Vei vinde plăcere. Sire! Tu steaua numărul 7. Da, sire. Vei vinde argint. Oh, sire. Și acum plecați! <laughs>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 Oh, oh, oh, oh, sire, ce cărăioasă idee, mii de tunete și fulgere, ce cărăioasă idee ați avut! Cele șapte stele, împachetare cele șapte mărfuri divine în lăzi diferite.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 Domnilor, cine vrea să cumpere spirit, domnilor, spirit, cine vrea să cumpere spirit, domnilor, spirit!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 care semăna cu un templu grec așa cum văzuse ea la Atena. A intrat înăuntru și, făcându-și loc prin mulțime, a început să strige din toată puterea plămânilor ei. Am auzit vorbindu-se. Trebuie să comparați, oricât de puțin, fie chiar și numai pentru a face cunoștință cu el. Este cotat? Ah, nu. <glieră> asta e bună. Atunci ce cauți la bursă? Ah, Ai legitimație? Nu. Domnule Vameș, conduceți l la comisariatul de poliție, vă rog. Întâi să-mi spună ce are în această ladă. Ah, spirit. Spirit? Poate vrei să spui spirit! Oh, nu spirit, domnule famești! Ci spirit! Contrabandă! Contrabandă! Ești obligată să plătești o amendă de 3 franc și 50 de centime. Așa? Vă, vă rog! Acum vă, predă și lada! Poam oh. radiofonic! piese de teatru de calitate!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 Ah, Iată, cât îmi dai ca să-ți vând această virtute? Ah, păi, cât îmi dați ca să vă cumpăr? Dar cum pot să fii atât de impertinentă? Te rog să nu pleci, așteaptă o clipă. Ah, tău, oare. Oare de ce mi-a spus să aștept după vorbele mânioase pe care mi le-a adresat? Ah, ia, uite, vine și nu e singura.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 Vino cu mine, micuța mea! Vino cu mine, pe aici! O să-ți cu în cutia! Da. Vânzătoarea de sănătate a văzut un om cu o înfățișare respectabilă, bine îmbrăcată, dar cu un aer cam lugubru. A avut încredere însă în el și l-a urmat. El a condus-o la spital.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 Ești foarte bolnavă. Da, da, am poftă de mâncare, mănânc bine. Rău simptom. Beau bine? Rău simptom. Dorm bine? Rău simptom. Am ochii limpezi, pulsul regulat, limba roz. Rău simptom, rău simptom, rău simptom. Dezbracă-te. Sunt sănătoasă, nu mă dezbrac. Dezbracăte și Nu mă dezbrac. Gardien? Nu mă dezbrac. Dezbrăcați-o cu forța și legați-o de pat. Da, Așa. Te amesteci în treburile noastre Vrei să vinzi sănătate? Când noi vrem să vindem boală Nu să ne propui să ne asociem Tu vii să ne faci concurență Ei bine, hai să vezi tu concurență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 Congevitate! Cumpărați, cumpărați, cumpărați un băraț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 Papagalii trăiesc 300 de ani. Și tot în acest timp, vânzătoarea de longevitate care privea papagalul cu măronțăie șantionul, auzi un mare zgomot. Și din mijlocul unei mari frământări a mulțimii, a patra stea, desruși aceste cuvinte.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 În consecință ei, tăbărâre pe piata asta, Care, văzându-se astfel amenințată A deschis cutia ei Și-a scuturat-o bine de tot Mii de lucruri au căzut împrăștiindu-se Erau medalii în formă de cruce Titluri, pangnici, chei de aur, repoleți Fiecare s-a repezit la câte un obiect Și l-a luat fugind, crezând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 Titlurile, în buzunarele lor, panglicile la gâtul lor, cheile de aur la poalele hainelor lor, epoleții pe umerii lor mergeau alături de ceilalți pentru a avea partea lor de plăceri. Da? S-a observat că acești domni abuzau de avere. Au fost numiți cumularzi. S-au făcut râsmeriță și au smuls cutia din mâinile Stelei.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 a fost că fiecare cetățean, în loc să cumpere plăcerea care îi convenea, a smuls plăcerea vecinului său și s-a ales nu cu dorința lui, ci cu hazard. Și astfel, spiritușul caragios, sărind în sus de bucurie, și-a bătut joc de vieții oameni. Femeile aveau vânătoară, bărbații,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 A sem imprudența să spun ce voiam să vând Abia s-a aflat că în cutia mea aveam argint Și deodată mai mulți oameni au tăbărât peste mine M-au jefuit și, -și m-au lăsat ca moarte așa cum ați văzut Cine, da cine au fost acești mizerabili? Bandi? vagabonzi, Oameni muritori de foame? Ah? Au fost milionari, milionari. Oh. surorile mele. Oh. Oh. Au fost milionari. Milionari. milionari.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 Cam am avut dreptate, Sire. A avut o idee caragioasă să-i faci pe oameni fericiți. O ce idee caragioasă ai avut, Sire? Da. Într-adevăr, trebuie să recunosc că a avut dreptate și că a fost o idee caragioasă. Să vreau să-i fac pe oameni fericiți. <laughs>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 Prietenului meu de o viață întreagă, Marelui și strălucitului Alexandre Dumas.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 să